ده ده ملاوی دو پتیاد ساتهی اشادی توید سنت که سکت ایند مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرخمت لازان د دیمین چوک جنگیر رو سوادی پروپرائیتر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-710-1024 اور وروته نبہ گٹول پراتے دی قراراً کنه قرارا قوام آرام والے وسما بنا اور غرغول اسمان ایمارات ابادی بنا چا تل دی غرغول زګه معنی چت کو زو بنا ابادی توي ول په آبادی غستنه دی ول لنیشت کنه زګه چتو چت قاری د قبې په شکل کې اخر استقریه تاسو وصورکم او شکلین درکلي تاسو الله په استانہ وصورکم دخیا استقریه و تاسو ورزقکم من الطيبات او ورزق درکلي تاسو لرا د باکو سرونه نووی چې بدن مسترا دی خیا استری خوراک ورزقوم خیا استری مسترا دی انسان است الله سمرا قدر کړي نو ته هغه قدرنه کې زالیکم الله ربکون الله رب استاسو الله رب العالمین فسبح بربک وتعالى الله رب المخلوقات هو الحي لا اله الا هو اغا جن دي, دي نشتل لايق د عبادت سوا دغنا الا هو بل سوا عبادت لايق نشت مگر اغا دي نشتل لايق د بلنے مگر خاص ها د دي لاحمانا اغا ده سوج داوود سورت کرے فدواللہ مخلصين له الدين لا اله اغا لايق د دبلنے فدوالو مخلصين له الدين فسرا بلے اغلرا خالص کوم کی اغلرا دبلنی قدش کف دعا جب بلجا دغوره आवाज نه کی داور توحید الحمدلله رب العالمین صفاتنا د الوهیت خوف الا لغیر رب المخلوقات کلمہ دی وی توحید بیان دیو کو او خدا کو ډیر لنیامت شکریہ په کا تفسیر ذکر کئ چې ا د باج سلَف ون نقلي چې وکړه تعالی الا الله اوه نور پسې زړه د اوج رب العالمین نو <تصفح> اګه ما خص دا زې وګرا یاتونکه چې تا کلي ما وې الا غير بل نو کرا نو شکریا دا تو فد الله درک الحمدلله رب العالمین دا شکریا ده اول دا چې کله تا دا توحید اسباته اقرار وکړه لا اله الا الله نو بیا ته څومره په هغه صفات دي او هغه د هغه د وحدانیت دلایل دي نو دا به مونږ نه چې دا دلائل لپاره ثابت دي بیا به د بلچا لپاره فال دبلچا لپاره بیا صفات نو تعریف نه کوي ښا بالکل زکه ته دا الله د توحید یی قرار کړي قل انی نو تو دلیل وحی ذکر کې بدکې مساله باندې چلا اله الاهو فادعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نحيط بإعادة أكرة داغي وحيدة لله هو يقنن زمنك لشويمة أن أعبد الذين دع دا عبادت داغي كساننا دا دينة جزو عبادتكم داغي خلق تدعونا جتاصراب لي من دون الله ثواد ألانا لما جاء أني البينات من ربي كالشراغ لما تعد دلائل دراب اخفلنا فضي ما صلبه عن سمرة دلائل رعاله واضحة وأمرتو أما تحكم شويري أن أسلم لرب العالمين تسطع بدار شماء باراد رب المخلوقات سمد كلمية دواره أجزاء تفسيره وكو لا إله إلا الله لا إله إني نهيط إلا الله وأمرتو أن أسلم لرب العالمين لا إله إلا الله <تصفيق> ندركي تته اشاره د كلمه توحيد تا وانور دو انو اسلام ال رب العالمين محمد الرسول الله چه پا طريقه سنتو ز الله تابدارشم او حکم هو ال... هو اللہ جا پیدا دا حکم من و دليل هو هو لذي الله غذت خلقكم چه پیدا کړی من ترابن زنه پیدا کړی تراب پېژنې کنه من ترابن د خبرې ثم من قطه بعد قطره دو وبونه ملۃ ذاتین بیا ذ نظمینا ا غیوساس کذ منی باند دغین پیدا ثم من علاقتین بیا دارک لک شبی مننا ثم یخرجکم طفلا بیا ربا سی تا شمان قل حیقتہ وګرا کنه خدا کو اور خپل حقیقت کو نه بولو زند وګرا ثم لتبلو اشدکم نبیا ساته تا سو دنیا کې یبقیکم و سره دیکھا تا څو ساتي او خصمانو کوي چورا سه تاسو بډو خپل دا او بيان تاسو عمر در کوي هم ملي د کو بیا چ شي تاسو بيډا نو وس به خپل ځان اصلاح کوي کنه زه ماشوم ویني نه پوي دي مونږ ویني نه پوي ګلو کړه دا ورګه صبر وته او کې دورو دورو سره م کوي کثابک نه وې مونږ نه کوي هه څن سو اجازه ته و کنه کې نو سلام چويلو خو بیا هم بر زور پزه ک چ لاړو ک دی بلو تو رس خله پو یاره پر وان کې دی او پو بهشي داس ل شپ او ل شو بهري پ بپوش بهپه بیا به او خار شو. ا دا د وانه زور دی که نه فلی د کو نو شوی نو چې بل شو دړ هم پوهي د خله پوئ زور د سه ما کار نه ک ن پوهږي نو چې د کله پوهږي نه؟ پدرو مراه له کې ا سمرا حالات نو پدې کې د په ون شوي نو لګه تبا کله پويږي په کبر کې بیا وردا ته مو کليشتا یو توفا او استاسنه سوګارې چې اوهات من قبلو مخ کې دې عمرنه بلوغ نه مخک مخ کې چا دې ډا کې دو نه مخک مخ وليتملغو اجل مسمى اسو پکې پاتې کې الله پاک عمر ولډیر کې چوراسه تاسو اګه نیټه مو قرارې تا چقله عمر پورا کې یل هغه خاص اندازې د عمر تپکه ورسه ولعکم داکیلون اور به را جتاو شو چکه سوچوندا غری کنه چزان دا سوچو چکا دا مانی چو تی پیدا کلی، دا مانی چو لوکیوی، ابی ازوان کلی، ابی از بودا کلی، اومر ایل درکو، مراحل در مانی را لکنه دا سی، نو چو دا دمرا مانی، نو دا وصر اوم بنا کنا، چو بیا نمرگ نفس بیوزل دوباره جواندی کی گو، ندی نووله انکار که، دا دمرا خبری مانی، ازا یون مانی، هو اللذی اللہ اغزات یحی و یمیتو، چه جوان دی کول کی اوم لکول کی فا اذا قضا امران کلو چه پیسه لو کی دی یوکارو یقول له کن فا یکون یقینا او یا گیتا چه شا نو موجود شی نو گورا چه هر یوکار اللہ فا کن فا یکون سرکی کن سرکی چه شا نو سشی موجود خواه نو دا اغو دو کن فا یکون دا پیسه لی مخیتا ازو قدرت مخیتا دوباره پیدا کی دل دی انسانانو گنی گر اس ګران دې ورځ دا مخلوق په دنیا کې د دې رزق ورکول او ارچا له خپل مناسبه هنګار ډکول دا جامو اجازه شان ته کټو او تاسو نه مې خامبې ډکول ها او دارچا ارماونو پورکول اگر ورته نه پورکول دا دنیا نه کړد ارسنې نیوځه دم راکول شي او بیا د ارسنې په کار وخت انسان پیدایشت ته په قیامت کې نذیر ډېر ګران دې ځوې جوكون نه ځان دی مې ښا اډور برزان نه ځان دی او مې نه دباوي ما انکار کوم ايات بوتون شي تا دا غارواز دا وځنه نو وتا ايات نه وې نو با ساګه شاخر نه خلقتا يجادلونه في ايات الله دي جګل کي ايات نو الله کي ان ينفقون اننا یرسلنا زجر لزاجر ذلك الذين كذبوا بالكتاب او خلقت تخظیم کیو کتاب باندھ و بما ارسلنا به رسلنا او طاغوا مسلسل و لغلمو باغه باندھ رسلنا وقل پیغمبران فصف يعلمون و زردت لی بوشی کتاب کیو مس بعد قیامت او پیغمبران پر مسل راغلو تو دین داخل حکم کرے زردت دی بوش د خپل کار په انجام ای ذل اغلال فی اعناقهم تخویف کلاچ زنجیر نبوی دदीपسټونو کې اذه الاغلال کلاچ توقن نبوی فی عناقهم بسټونو ددی کې والسلاسل او زنجیر نبوی رسول خدا معنی کې چې توقن به سټونو ته او سلاسل به له چورته نغمه خپو ته او بل به تر معنی دار اذه الاغلال فی عناقهم ثلاث اذا ننظرنا الى <سؤال> توقعنا باصدتون ددي کي وي ست ته به غار توقعنا پر تي کنه او ننظرنا بي چي هم سرب ددي غترخ تلغي دي ادم سرب ملائكو سره پلاس کي روز دي برکاتي ځن پس يصحابونا دي برح کي شي في الحميمه باغ غرمه بوکه ثم في النار يزجرون بیا باور د جهنم کي دیر و طول شي يزجرون سيزل بشير و طول بشي غور چنت بیلور ماسک او بیا را جانم تراوی نو به ترس کئ جرون اعاذنا الله من ذالک ثم قیل لهم بیا بول شدیتا اينما کنتم کم ځای دی تا جتا سوې تر شری كون تر شری کولم تا تاسو عذاب ولور کی نو بچ کلي تا سو بشری کول من دون الله ریواد الله نذيه بههبت قستی نګوره کله هو انکار کوي ديبه قالو عنا. دي دي عنا. بل عنا او بوای دې چې روښ شو زمون نه زمون نه روښ عنا زمون نه روښ را نه بلم نه کو نه دومل قبل شيئا اجبالک هوش کنه نو خیال به چې مونږ په خپلې اقرار وکړو چې زمون نه روښ شو خزمونه پاره غو اګیا دي په خپل خیال کې داګه عقیده ذاتله وکړه ټولګیو نو چې لکې راژن وي با بللم نکون نه دوه من قبل شیء بلکنه مونږه شراب بللم مخ کې څه شي مونږه اسنه دي بللي مونږه شرک کړې نه دي ګور ټولټن کار بو کیخه اوسو ده معنی کې چې دي ووي چې مونږه ور څه نه را بللي هغه ور سوله مونږه یې نه راشي کذالک یو ذل اللهو الکافرین ارنګ الا بلار کې کافرانو چاري ګمړې چه صدق علی ذالکم <سؤال> بما کنتم او بل ما ندام ده کذالک یو الله الكافرین چلا با تر جنت لار روکا کی خوا چه تا دنیا کی ردین لار پریخوا نوست در جنت لار ندا معلومه ذالکم بما کنتم ده با دی وجہ چوئے تاسو تفرحون چه تاسو خوشحالی دیف الارض بس مکا کی بغیر الحق ناجائز و بما تمرحون او با دی وجہ او تاسو کاو تفرحون و گمندوم کاؤ تفرح دنیان سره لگے یو او تمرحون مستيون بکیوم کوله اخرت نو انکار کو علاش انت دین نو انکار کو ګومندوم کو بکل ګمراهه وذخول ابواب جهنم داخل شه دروازه جهنم دا, دا. خالدین فیها امشبه باغی کې جهنم سو دروازې بیا دی او لها سبعه ابواب و دروازې نو هر مجرم د پاره بګه بختنه اندازه باندي دروازه نه چډیر مجرمین هغه یو واللہ اعلم یا طبقه المرادین چې داخل شي هغه طبقه د جهنم ده فبزمات ول متکبرین پس ډیر بعده هغه زیاده تکبر کونکو ټکانه د تکبر کونکو تسلی درنه ذکر کوي فاصله راډا ان وعد الله حق یقینا وعد الله رشتیا ده فیمن اورینک پس چې یو هغه موږ داتا بعد بعد هغه از جمع عاد کو دی سره استاپ انا توفى انك يا من وفاتك تعالى را اور عذاب تو نہیں دے ندوار حالات کی دو صورتوں کی فیلین ارجعون رسوم تبھی واپس کریشی درخر دادان نہ بچ کے دل رشتہ نہیں دی مثلا تمام انبیاء سرکلہ بقلق بلا وہ چہی اللہ لے گلو بدی مثلا توحید باندھ دلیل نقلی کا کل انبیاء ہیں ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و یقینید لگلیو منگا پیغمبران مخیستانا من هم من قصص نیعایی که دا دین از اوک آگو بیان کلی دا بانده بیانم در تکلی دی تفصیل هم در تکلی دی نمون در تاقصد دی و من هم من لمن قصص علی او دا دین از اوک آگو چه منگا بیان نید کلی دا تا اگوره مفصلیم ذکر کهی چه انبیار علی گلی اندسوی خود بیان کلی دا وضاحت بیان راغلی قران کې خدای خبره چې دا کوم اوځاحتا نو باري باندې تفصیلا اجره کوم نشته نو باري باندې اجمالن ایمان راړلو واجب دي او څنګه لکه مېاند په ایمان دی او کنه چې لا نفرق بين احد من الرسل وما كان لرسول انذلاء او پیغمبر لرا دا جواب دی او مقدر سوال داو چې موله معجزه راول کنه خبره غوډه او کله معجزه نری مناسب یو پیغمبرانو بی آیات بیااتن چرولی موجزا الا باذن الله مگر حکم د الله چې داغه حکم نشي اوسه موجزا نشي چرولی فاذا جاء امر الله پس کلا چرشی حکم د الله یا هر پیغمبر چراګلو خلق ته مطالبه کړو نو موجزا غن وراولې اته بیا هم کوم نه منل بارګلا شرابغه حکم د الله بازار سره قضيه بالحق به سلام وکړشه په حق سره ا تا وانین بشو بدادا ځای کې باطل پارس خلاقو مبطلون به طریق او تباو بر بچ بیا پیدا نه مونداخه او حق ورسوله الله نجات ورک نهم هم دلیل عقلي الله الذي الله غذاته جال لكم الانعام جزرل التاو دارساروي تركوا منها شتا سو ورلخ پدي باندې ومنها تاكلون او دا غنه د ازو قرايټه وې دلیل عقلي وګور اصطال اپارا بلی معجزی تاجتشتا ساروی تاوک ہو رہا نو پیدا کرلی دی اوسیے والا خوراک گرزولی دی اصطال اپارا تابیدار دیکھنا چپوخ باندی ناستے والا خوراک چې نازمی کی مخ کے رستو کے گی داسے سنگت سورلی دی پیشو روک کرلی دی تب اصطال اخوال ورگلی کہ اللہ نے پیدا کولی اصطال اوک ہو رہا اصطال اپارا تاکت تپکی توګه چې ماشينان لنن دې نه د ادم را هارس پاور دي چې د کوم را د اسنو طاقت ته او ته نه agat kada bar alla ta be kana dil tar ka bo minha wa minha ta kunun arsa lana khara tto <tokajan> we guri be zio wa gan ni da khara tto sta da bar wa lakum fiha manafi'a astaw da bar اسمانم په تدلله ورته حاجتن اغه خپل حاجتاو ضرورت ته ا ماقصد ته فی صدور کوم چې استاذ په سرونو کې دي سرونو کې حاجت تاله لې چې تروانې ما اغه زولہ تاسو موږ چې بلاني چتا او تایا اعظم لپاره کار علم نوې کنه فی صدور کوم زنه کې مقصد تاله لري چې زباغه تراسم وعلىها ابد سارو بنه وعلى الفلک تحملون او په کشته باندې تاسو اوجا بلنده کې سر لري او په اوجه کې هوا سره دام راضي کنه قران مجید صراحت نه دی ویل نور غینو کې ذکر کړی دی راضي به چې پای کې دا چې هاظو نه دا ځونو راضي ښه دا ټوله ویری فم آیاته اکی دې چې د کې راوستي خیدا تعالی با او قل قدرتونه پای آیات الله تم کېرو پس تم دا الله نه تاسوین کار کوي تاسو کم نه دا ذکر او وسرینوی چې الله تعالی د دې سمره د خپل قدرتونه خیرات لرل کې وخت کې دغه کې دا موږ خلقته چې سمره تنظیمات ولې د سوال له ضرورتونه کړی خو غی نه مني نو تن کېرونه انکار کې نو انکار انجام کوه د مخ کې ذکر شون چازاب په پیرازي اعاده د تخويف دنیوي ابل هم يذيرو في الارض اي فاس دینګر دي بزمه کې قيام غرو چي وګوري كيف كانات بذين چې سره شو انجام دا خلقو چې مخ کې د ډانو اکثر منهم قوه زیات دينا واشد قوه او اثارن فل ارض اور دې زیات په قوت کې او پیادګارونو کې خپل نو نه خانو کې پس مکه چې دنیا کې ای سمرا زیات نه خو په اعتبار سره د قوت په اعتبار سره الګ شند ته اعداد په اعتبار سره زیات کنه ثم اغنا انم درس پیدا ورکړه اغیلرا مکان یکسبون کانو اکثر منهم ابالذي خلق زياده تروا كندا ادي ډيره و قرآن خو یې ډيره زياده ادل ته شو روکلې چورې ابادي پر زياده شي مسائل بړي اخلاق بوګه پاتش ته وګور هغه مخ کې خل افغانستان ډيرو چې یو څنګه مو شنو تلکونو په حساب او د کوزګلو په حساب به په کمل کې ده او خپل هغه اندازې ته خبره نه درسه دې دغه شان نور نړۍ پر اخې ډيره او تاسو راځه غوښمه چې ما سره ورې پدېریش مګنی پریز د خپل دین او ذاکرت غموکا کله عذاب بره شنو کله کېږي کړي رهو پاتبشي نو محروم بشید د اغه مقصد نه فلما جاءتهم رسولهم بالبينات اظهر كلامه چراغ لاغي دا پیغمبران دری په واضح حدل شو بما عندهم من العلم د اږي سره کوم دنیوي تعلیم او علم نو بغه بنده خوشاله شو دا خبره وکړه چا انبیاء او توادې حدلایل اددين علم راوړو اديسوي چلنمو سره ډېر ښه تعلیم شته امه سره ډېر علم دی کتابونه دي ارقثم چې څنګه وې د سه سولوم مصطفی نو غوړم فسرین ځکه کړکې چې واه انبیاء دا ځای علم راوړو چې هغه د خیر او د برکت نړه او اغا ده اسلاو ده هدایتو او خلق و اغا قشانش چه دنیا تعالیمو فریحو بما عندهم من العلم ننبور کلش دنیا سوٹه کیویلی اغا کیٹریٹ پوری اغا چطه ده علم قدر کی اغا خدا تین علم تا پرسودوی اغا تسبق کاری چه دا سر مليان دی ساده خلق دی اغا اغا توحید علم تا دا قرآن علم تا غی کم نظر گوری الوی دا غیلم باندې غره بیا په کار نه او مقصد یېم باغی او چې له ستایو وختونو لپاره ته ویل د اخورنه نه دا بیا قوت صحیح کوه له ولې چې تا قوت چې ختمه ده نه لګریږي چې تا کوپر زده کا اته د هریه ته دا خبره زده کا تا ماوسړو سره نه دا نه جوړی چې د دین تبا شوي دا کیدا چې تا لګنل ته وبلسنه خدا غا علم دغه تعلیم ورو دنیا کتابو د دین علم کاو نه تا بیا غو نه لګ بیا هونه دیندار ته تاسو پک کتل کنه وردا لاراندی څو خپل اولاد ته بلګیای سړی پرېزا سپارا دا سبق دی اموز دې جمعات نه خپله ځنه کار کتل لري تورشه خلک کم کم ځای پلان لري ډیر یو سوي زیات سوي دکانونو نه ګودامونو نه سوي ادا ګوره مکاو دی خلکو سره تناس پاسه دی ګوره ځنه ل پټ ا دې یو ځای په دې نه هو تاسو ان سره غار کی ته به دا شان پاتې چې هغه بزان زه توراسي پریزه دا خبره ته به ولګور وسولې د دین نه هغه چې ته ځان لقران زکه موز کی دا غنور بل زامن چې دی دغه کارونه کینه دغه له پوره دی کنه دا یو موضوع غرید د پک خير جمعت کینهستی نه بس دا پیډه بدلې چې مثلی دی کیسه دې دې دین دې جو بل کار او نشتا راسته ما په زبرولې راول یاره تا دکان ته چې بارولې پلانې کار باور کې کور راځه نو دنیا په تعلیم باندې بس نازيږي هغه خوخه پږي کې رزق او عادات غنلې ناګه چې وی کړل سنسونه حد اوره سول نوسته جوړشه تعالی قدرت مزامده چې دین دې پرې غوډه د دنیا پښې شوي نو ځکه راتو تر کې مې تبا کې امپلو کا تبا کې پیجډیو کا تبا کې ارزه لري چې وکړو هغه نماز ده اگر دنیا دے عرض ہوتا میں لومشن سے چلوش دیر دیر کرے ہوتا میں لوش ترلے لے لے پوری آ نوکریا تن کھا گانے ارپے واغست ولے سے پیدا بولور کی پاخر کی وحاقبہم انازل شفدی خندل فلما راوا باثنا بس ہر گلا چوی لے دا عذاب سمنگا قالو آمنا بالله وحده وی وی ایمان راولے مو پ اللہ دین تے توحید سرا بغا فرنا بما كنا به مشركين او انکار کړی موږ هغه څو موږ چې شركون به کاو بما كنا به مشركين او جنو به مشرکانو تباغړو موږ انکار وکړه الله قران مجید کې راضي ورسته چې به انکار وکړي دښمنان بیگاني نو اوس وي امنا بالله وحده دمر الله لم يغرغر جزان کدن نوی شو وروشوی ادا دی وی دی چا آزاد نوی راغلی ادا دی وی له کامیاب شوی نوڅ کتاړو غوې چې چلبوش دا هو دې یو موقاته کته دا وای چې بس دا مازه پریا تړلې وګتلې جوړیږي بیا به وې نن دا غې موقاته ځان سره سوچکا نو وړه دنیا په سونو خوشال یږي اځه تغلیب پیراشی یا زلزلې شي یا سنبیہ جمعه ترامن دی کی او باغه موقه کې مو بخپلو یا مقاز اوړو نوروازې وي اپوزرو کې خلکو ټیوګان لگولیو ادا معلومات کول <سؤال> چې پلان لري چې تمره واغاسو شبدانه دې کې نه سا په سن سن شوه نو خلک پمنډه وروته څنګه یو بګه طرح ټیونی ول بارو وتا دا ودا کې رت دان ترول شهباس کې کله دروازه د نه ازل اوځي د نه دان سره دا حالی چې کله به آزاد راشي نړیټ شغي وې ښا چې الله چا هغه مو قوا چې شپه کې زلزلہ راغلی و هغه د جمیش باه خلکو په لمنه کتل او خېرس پکل نبي عليه مولا بانګي کر غړې ده پس مکه نزه چل راحمو کو اوبيا امن راغي نورست بیا خبره شونه دا امام رازي رحم الله علیه کلو غالبا نا عبدالمجید دري آبادی کلو سوره النحل پاغ ایت کې چمن غولي چې په صحر کې زلړاق له خلکو چې کم پریا دنه او سات اجي او ساتې دنه بیا ما قتل چې واستا خپل کار نه خو خندا او لګیاوس پروینه دغه حال بار د ورکه الله دې زمونږ اسلاو کې په خپل رحم فلم کویان فاوهم ایمانهم پسنه چې پیدا ورکړي د ایمان راو خپلو لما راو بسنا کې چې د عذاب زمانه سنت الله الټي دا قانون د الله دی هغه قد خلق فی عباده چته رشه وبندانو داږي دا په خوانې دا قانون را روان دي چې کله عذاب وقوم ويني نبي ایمان له قبلې ګي دعا له قبلې ګي فریاد نو قبلې ګي وقثرونه کل کافرون او تعانشي تباشي بلګه کې کافران چې مسلې توحید نه انکار وکي ناغه خلقو په دک موکو کې بیا تباشي هیڅ پیدا ور لور نه کې غ خپل فریادونه او اقرار د ګناهونو سورته کې بیان درجل مؤمن چه دا سبادریزان کا پیداکا بیانو که ظالمانو تا او دوشان دا دعوی بارا عنوانات ذکر کل چه مقام دا دیڑی روچت تجه چاو من اللہ او چه دی که سوک جگڑا کئی ناغب او چه دا چه ازدکرنو ملائک ولی بخن غواری او دیدین چه چینکارو کو نزا اللہ پا غصا که بگر افتاری پاخرت که پاخردام وقفا که غصا بسم الرحمن الرحيم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم سورت حمیم سجدہ نزول کوم پس سورت المؤمننا او دین سورت ته حامی موکی مخ کی سورت کی اس بعد ددو اوشه قد والله مخلصين لدين دیسورت کې دفا د شبهات وکي چداغه باره کې خلقو شکونه کوله او شبهه کوله نو جواب کوي سلور شبهات دغه جوابات دلاشان مخک ترغيبو کتاب تا دیسورت کې زجر به ماريدين ولا د کتاب نه مخک مخک تر تخويف دنياويو مثال ذکر شي دې صورت کې کوم مثالونه ذکر کوي یا مخ کې مساله ذکر شوړه توحید نو دې صورت کې حکم دی پېست ټامت سره چې پدې با مساله باندې کلاक्षात داوته صورت انما الهوکم الهو الاغ واحد الا استعاذ الهیاو یا داوا دغه د شبات او اربعو څلور شبات او غل بکول او داور توحید دا انما الهكم اله واحد اول باب چې په زوشتو آیاتونو کې نو په دې کې ترحيب ذکر کړي قرآن تا صفات ذکر کړي نو قرآن شبہ داغه جواب اول او بیا د لایع او نمونې ته وحیف دنیوي ادوشان ته وحیف مفصل او الجواب ده دوه مشبهه دعوال باب ده حاميم فاصل مراد ده تنزيل من الرحمن الرحيم نازل دل حكم نامده ده غزاتنا چهام مهربان ده خاص مهربان تنزيل ده نازل شوي كتاب ده حكم نامده ده چار طرفنا من الرحمن الرحيم اغزات شدر بحرمان دے او نحایت رحموالا دے رحم دیکھ توصیف دے دا قرآن صفات القرآن ذکر کی دے مقام کی دے تنزیل داگیو صفت کتاب د دعا زمالشان کتاب دے فصلت آیاتو چو واضح کرشوی دی جدا جدا کرشوی دی آیاتو ندر دیر لیوکو لفظی توربان دی قرآن مجید جدا واضح دیر نو هر آیات کسان لازان لازان او بل معنوي له چه په هر یاد کې ځان ځله مزامین دي او په هر مسلبه ځان ځله ياتون لري تفصيل له داسې واضح کړل په هر له حاصره آیاتو واضح کړل شی دي جدا جدا کړل شی دي تفصيل سره بیان کړل شی دي آیاتو آیات دی قران قرانن قرآن ده عربیان فا عربی جبه کیه قرآن ده دستشوی او عربی زبان ده فصیح جبه عربی جبه چه ارسلت پوئیگی او خصوصا اگاو لنی مخاطب قوم ده قرآن لقومی عالمون دا پارا دا غی قوم چپوئیگی خلق ده ازان پو اکول غاری ناگی پا قرآن پوئیدیشو نور صفات بشیرا هو ہے ویرا زیر ورکون کړي او يرون کې چسوک دا قران منی او د دې توحید مانی انما الہو اکو الہو واحد نو دا قران ول زیر ورکي چته د الله رضا رضا حاصل شه هغه آیت اصل چه مانی ناګی له یار ورکي هغه لا انزار ورکي د عذاب نه یری فاعر د اکثرهم نمخوالو اکثر د دین مخوارو اکثرو د دینه په هم لا اسمعون پر دین او ری قران سره د دې چې سې دی کتاب دې برکتونواله دی دې حکمتونواله کتاب دی او ډیر نه په خلک دې چغې ته مخړي لا اسمعون نورې قران نيو هو سره په وګړو باندې او ری دل دې ناو ګورشي يو بغوشه دل او ری دل دې د زړه په وګړو باندې ناغله کې ته <تصح> ټول ته کوسکي وراغي بخلو موئخا نبيه الاسلام تا زجر معرض دا قرآن دارا وقالوا قلوبنا اوائي دي جزرنا زمنغا في اكنات فاپردو كده مما تدعونا الهيه داغي مسالينا جتر عبالي منغا غيتا دي قرآن نزموز لنا فاپردو كده مسلاوزا حج كم كي نزموزلو اپردو كده سمعنا ستا خبرو تنزي زانا سي مستوري وفي آذاننا وقرون اپا گوگون زمان که کنوال دی، درونوال دی، باج دی ومین بایدنه و بینکه حجابه اپا میز زمان که اوستاکی پرده ده دو دشمنه یا لوی دیوال زمان که اوستا منسکی زمان که اوستا منسکی اولاد ده نستاخه بر از مجرده چرده ده اپا پردو که دی، در عینه در دزد پرده تی تو دی دقشان، دو او ده مخالفت درونوال پرده اپا ار دېスメنه دیواله مینس کېولې نو ستاسو خبر راځي مونږ به و نا قران او مجيزه کېولې ته تمړلته نشو ورول چې دمر یو څړې باندې دیوانې وګيري دا اولا سبحانه په صورت کې سمانه ستاسو خبر نه پوي ګو دا له سبحانه ستاسو خبر باندې بس نه پوي ګو نه اننا عاملون پسته کار کا موږ خپل کار کوو ستا لکار دې لګیا ا موږ پرېدا خپل کار کو سکه جس پارول ته بزانې او کړې موږ ته از ا موږ دې आले هونه اوړې نه نګور کتهار سنره ځان ستړې کین نو абаس ستړې زموږه ضرورت ته چته دا خبر عزیز ا کائنه موږ نه موږ زول دکبي دیم ویلو یمو پکې فریحو بما عیننه نلل وی نو تخپل کار کو ا موږ پرېدا خپل کار کو بس دا خبر بده را پرېدا وګوره شبه او تاب خبر نه نو جوه یو خبر را او په خبر را کوم اسانه او ساده خبر را کوم څه ظاهر کې وو ګورل دي را اسانه ساده خبر را تاسو وقل اننا انا بشر مثلكم اوه ورته یاکنن ذو بندهم تاسو بشانو او نبل مخلوقهم بلک تاسو پشان بندې مانه بنده خوده خبره پوېږي کله پر شان وینې بیا وتا سوي لو کنه او استاد پر شان یې ما يو ها الای او وي انما الہکم الہ واحد شيقنا الہ تاسو الہ دیو دا ما سلام دا ما سلام نه دې تقو فن کولاو او دشمني پري درا څو په اينات کې احتشوي کنه دا غفا کا خبر کوم باندېم تاسو ما په خبر ويګي چه با نورو خبرو میک بوئی گئنه با دیم بوئی شئی کرنه انما الهو کم الهو واحد یقینا ایلاستاسو اله دیو او بسر بلسو کمرا بلی فستقیمو الیحا او کلکشه اگه طرفتا وستغفرو او بخنو والداغنا فستقیمو الیحا مسلس دکی و با دیباند استقامت حاصل که تر مرگ پوری فکلکشه چه بیاد دنیا بادو نتاسیو خواب الخواهو نسیخا وقالوا للمشركين أهلكت بارد المشركون جادما سنن انما الهكم اله واحد الذين لا يؤدون الزكاه او خلق دي جنادا كي تكذب دنون زكاه, زكاة نمراد شریف يوه المال اقوال الزكاه بل आगे पूरा تشخيص और दैनो मदीना के शो आयत न मकिरी درت الزكاه नमरاد بالفروح والمشركان والكافر ايه تخذ دي عبادات وحكم نشتا ايه تخذ عقيدة خبركي نمرات دي عقيدة صفايدة اور دي وجه مفسر معنا كي لا يؤتون الزكاة لا يطهرون قلوبهم من الشرك بالتوحيد نبا كيف فلزلنا دي الشرق نبا توحيد صرا عقيدة صفاكل وهم بالآخرت هم كافرون ادي بآخرت دي. دي كافر دي فوق انكاري ادي كان نمل الاخرات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والذاكر خلق الذكر كي زونه پاک کله په ایمان سره او عملي پاک کله او سنت سره بشارت مومنان له يقينا اخرقه چې مینه راوړي عمل کینه لههم اجر غير ممنون دي نه فار اجر نه ختميدن کې غير ممنون نتوونه دي محسوب نه دي چې نه حساب کتاب سره دوره کې به اجر بوله ورکو نه اجر فإن أخذت جنّت نعمتهم داسته رضا الله داسته جاء ختمي ندي ختمي قل عينكم أول دليل عقلي وآيه ورطا آيه تاسو لتكبرونا خامقا كفر كوي باللذي فاغذاتو <تصفح> سلدو كفر جراش بي باراش مراد تشيركي <تصفح> خوا تاسو شرک كوي اغذات سر أرسل تفسيرهم كي قرآن خلق الارضا جا پیدا کرنه کا في يوميني بدوار وزكي وتجعلون له اندادا او ګرځاوې تاسو داګه د برابر نور اندازن شریکان او برابر صفات کړه داګه دا تاسو شریک کاوي داګه تاسو پروي نشي دایله رب العالمین داسبتن رب د دا دا مخلوقات دلایل عقل یذ کرکی صلور او چې اجزام و سراوش مارینو لاسو په ذکر کیخه دا دینه بارټه د دې مسئلے وځهتوشه ازه انتراش و جعل بها اگر زولی پا دی اسمکا کی رواسیا مصبوط کرونا من فوقها دفاس ددینا مبارک بیها ابرکتنی چولی دی پا دی که سمروونی ومیوی فصلنا وغلی انہرنا وغلی دی با کی پیدا کردی سمرو برکاتی پا کی چولی دی وقدر فیها اونداز کردی پا دی که اقواتها قواتنا دی رزقنا خرقنا دی اقوات نورت ارزاق دی ارزاق دا هرچا دا پارا خپل خپل خوراک ده خپل سیزون دی ناغی و لگوران کلی برابر کلی پید دی دنیا کی ده انسان یو خوراک ده زناور بل خوراک پا انسانانو که د چا خوراک د چا بل خوراک مسلمانان یو گورا چرگان و میوی و غده آغانو رضا لیمان لی چندخان و ماران دگم پرکنه دی دا هرچا دا پارا خپل رزق به خو یو او اوگینه دی پریکی و قبض در بیها او د تمرات د دې خوراکونو پیدا کولو لپاره طاقت ته د بهګه پیدا کول چې دانه ته وته اوردولې نو طالبات خوراک لاروان شي دا چاکري دي الله اته ونه بوېګم په خبره ته په دې نه بوېګ چې دا بارم نه ګرځي ديلې چې سہارا کې وګرځي پټو کې وګرځي ونه تا وګوري نو په خبره وته توشي یو غزان نه بو کولې کنه وښارې وی ایزانو دیکی ندا آغا خبر اگرانه دل دوم دی آغا شان دی نو اندازه کلی پده که ارزاق و رزق و نده ده فی ایام فصلور وزه که دور وزه که پیدا کلا نو دور وزه که ده که سچ دی اغا پیدا کل ده مطالقات چه صدیخا سواء لسائلین دور وزه باره که مو بحث کلو مخه دا برابر جواب دے د لپاره د تاسو کوونکو کله څوک جواب یې تاسو سوال برابر جواب او دې معنی سوال ال سائلین برابر انتظام د لپاره د محتاجو خلقو سمره پور مخلوقات چې محتاج دي نه غیر انتظام نه دا برابر رحکته نه ثم سوال او بی قصوکو فترد داسمان دا دکور دا چه تفصیلا شماری و جعل پیها رواسیه دیم دلیل و دلیل و بارک پیها دیم دلیل سمرا برکو تنیه پکی چولی اصیزونا اصحالونا و قدر رزق پا کدار چاد فارق پا المناسب پیدا کدی نو پینزم ثومس طوائل السماء بی قصوکو فترد داسمان دا و هی دخانون او داو دخان لگیو نو دی رگی پشانخو ولو کې هم د رښتینې په غوړ د سوراتې نه په هوا کې ولاري او د اسمان اغم ماده نه اغم ماده اغم د رښتینې ولاري او په اسمان نه جوړ نغوم دسي دس دوخن لوګي فقال لها نوې بيدثا ولل ارض ایتيا طان او کرها او د زمکه دموې جراثیمه ذیاره تابعدار طان او کرها. که خوشاله او کنه خوشاله خو زماده اراده او د حکم مطابق راشه تیاار شه <coughs> راشه تاسو تان او کرها ازه هو مصدر دي او معنا د څه حال راغلي من لکه طائعين او كارحين سر دي معنا دا چې تاسو خواخي او تاسو نه اخوخي خو خو بزور راشه ما حکم دغاله کیده قالتا وې دوالو اتهين طائعين راغ له مونږه <مس> تابعدارو احكم مننكي دا غا معنا چې ديته ویلون وې وی منکان <coughs> جو باغي خيانت نکو فقداهوننا سپاګمو ګورې پرې کله دلاره پرې پیدا کله دلاره سبا سماواتن واسماننا په يومين بود وقت روزيکي مخکي جرادو خنځه کوکو نو معلوميږي چې دا بالکل یو زمکه اسمان او جکره پرې کله نو اسمانونه ته جوړول ا جدا جدا اندازه زمکه اسمان دي نو حرارته پکې د نوور چ هغه اور اسې نو بلاสุ چتکی نو اړیاځي ته جوړ شي نو بارا نو نو غلي پیدا شي اسماګ چاته ست آزاد پیدا کړي نو بندن واړی تیار شي تا تو نانه ب کفاره وب غفلت نه نو چتدن والے چته نو خیر له سوچ او تا وکړه تلوار دی جدا بکمو کارخانو کې جوړا شو او تاخله الله اور اسې دا وا اسمعنا في امن ب دروازه کې وہ حاوی كل سمائن امرها اور اوی لے کو جاری کو بحری اسمان کے حکمدار ہے وہ مستری ہے وہ اللہ تعالی نے چوسنگ رازمک خالی نہ نو راز اسمان نو چویروی کائنات تن دا بم خالی نہیں تدے کہ بکم مخلوق وسیگی اگے تبکم ہوا کارنہ اللہ ترت نبی نے شوامر وذین السما الدنیا اخیستکلے منجا دنیا دل از دی اسمان بے مصابیحات استور پڑیو سرا ستوری باکی پیدا کری یا تم دلیل بحفظہ او دفارہ دے حفاظتو او بحفاظت سارا حفظنا ہا حفظا مصدر دے محفوظ کول دے منگا داسمان و محفوظ کولو سارا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا دا غزات چزورا وردی او پوردی العزیز زور آور ذات ته دار سے راتین کړي پیدا کړي ال عليم او پوهه دو قدرتونو د وګړلانو اشاره ده امام راضي رحم الله علیه کی ما احسنا هذه الخاتمه د دې اکل د لایلو خاتمه سمرح کوله وکړه چې اخر کې د الله څخه فاتوړو صدا اندازا جوړه تنظیم او جوړول د چادي العزیز العلیم اغضاچه زور آور دی اونه دات چه په دی ال عزیز کې کمال قدرت ته ده ال علیم کې کمال علم ته اشاره ده دمر واضحه مساله د دیني او سړي شبهه کې انکار کوي راشنه مناغورا عادیانم شبهه کولو انکار یې کړو ترنجان سش فایل اردو کجردی مخوالو دخويف دنیوي دا, دا غي لمنې توا کجردی مخوالو د دې منلونه فقل انذرتكم نوعا و دا تاسو صاعقتم لا عذابنا و دا شغي اسماننا <تصفيق> اواز مثل صاعقتي عادي و ثمود فشان دا صاعقتي عاديان و ثمودان اذا جاءتهم الرسل و كالشراغ له ديتا من بين عيدهم و من خلبهم مخك دا دینا و رسط دا دینا طول خبره و تا ذكره سمونه سب حالات یا رستم بیا د عذابونو ذکر نه غواتم کو دا خو غتوا ام بیا یوهد علی السلام او صالح علی السلام او قران جو ذکر کړی شاید چیر دیوځ نه چې ما سلام وتر ټوله ام بیا وکړوا او اس بعد د توحید تاسو به عبادت نکوي مگر خاص د الله قالو لو شاء ربنا وذيك ترخواي د رزم دایو سلام ملائکه نو خامه که نازل کليبه او ملائک مون تاسو نه شمنه د زمون کوشان بنديان هي زمون شکر سوباله او که خامه الله وختي زمو رب وختي چې مون تاسو کرولې نو ملائک ډیر ځمون نډکتی سوګه راځي ګلو بما اورسنتوم به کافیرون پس یتن چتا سو ویلی گلیسه کا جرانيو مونګنمنو اګه خبره وته کوبر وته واما عاد تظهر چې عادانو فاستكبروا بالارض نو لوی یو ګراته سمکا کې بغیر حقه ناجایزا استکبار وک من اشد من قوه اوه يسو د زیاد زمونه په قوت کې ته مونګ یاره تاسو ته ته مونږه غنه یاره زمونه بآزاب راکی امونګه مجبور ز نو تاسو خبره و منو زمونه خسرین لږه کرکی چې دا دا او سندې کړوا نو مخ کې وخت چې کم تفصيل لیکل شي نه غوې چې نه وګوره نو د روسو امریکای او دا داواله چې موږ د سوپر پاور یو موږ نو څو زیات دي اډین له کومه له ځکه دا داوکه چې موږ نو څو زیات دي پتاقت کې نوې چې څو لګو مخ کې د هغه ایتالیا جرمن جاپان او نيراموالي وایي انا نو غره اور څومبه صاحب تاسو داړي ولې اره دې نو ربم د کانجام ولې زانته سپر پاور غورو او په حقیقت کې چونکی نه هغه سپر پاور دي چې دې په قوتیک ها دا دعوا آدینو کولو ده سپر پاور وي او لمنه را آدینو ګوري ان الله الذی یقینا الاغذ خلقهم جدی پیدا کړی هو اشدد من قوت هغه زیاتې دین په قوت کې دې ته خیال پیدا کړیو اکا خیالی اونو دعینات پردیئے پا پر زنونا چولے کنیمان من وکای اونو بی آیاتنا یج حدود اوو فایاتنا زمانگ باندیئے چا انکاری کاؤ تو توحید نا انکار کرو خا فارفلنا علیہن فسراولی گلانو پا دیباندی ہوا صرفرن دیر تیزا تیز آواز کرون کی سو کئی دم ریخو چا پایخنے بے بندیان فیزل فی ایامن نحساتن فاگر وزو کی چا بی برکتوی نمسیبات وی نمہ ذاتن نمسیبات را دیبی اد دی فاحت کی داراکت نہ خالی وی ولی عذاب باقی کنا لنذقہم عذاب الخزیہ بالحیاۃ الدنیا چوسقوم دیتا عذاب و جن دنیا او خامخ عذاب دے اخرت و در صاحب و ہم لا یصلون اور دی بین نازن قریشی بے اسن جو تپوسے کળે وی دام بیاو خبر دعو گورا عادیان اولا نمونا ورطوشو مصالا نو وینا منلا او دیوکرشو بها نو راغ لپے ہوا نو طولی اکرتبا دنیا و آخرت کی شروسوا چو سوگ دا اللہ دن خلاف کی داگی انجام بدا سی او دویمین منو تاو گورا و اما سمودو هر جو سمودیانو فہدینا هم بیانو کا غیتا فست نغیخ ورکو لندوالی گورت نابینای واغستا کپر واغست کپر سشیر اخو انداپن دی لندوالی دی نو کپر واغستا خوخی کو علاله دا پا هدایت من دی العذاب لہون اونی والدی یو عذاب درسوائی صاعقا اسمانی آواز آواز عذاب درسوائی تا زی عذاب پراغ جبایی که صاعقا بما كانوا يكسبون پس سبب د دې چې کوم امالې کړو هغه خپل کسب باندې عمل نه ویل شنو ولجن الذين امنوا ابشارت ذکرکه <تصفيق> بشکره مونږه او ځان چې معنی راوړو وکاله يتقون او <تصفيق> تقوا کوله خپل عمر کې ښه پرهیزګاری کوله ځان بیا د نو داوگو ردو امان امونا چه خوخ اکرا عما دا پاس دا نو راغ لسا دی اکرا رسواء بچ شمومنان چه کولا بی تقوى دادا اللہ رب العزت قدرتونه دی چه چاد اگر دن خلاب کل دی نو اگه دنیا کی رسواء کل دی خوا همو تقیانی بچ کل دی همیشا و یوم یحشرو اعداء الله الى النار فهم یوزعون دینا روستو څنګه چې د دنیاي آزاد ذکر وکړه نه دوه فرې آزاد ذکر کوي چې دنیا کې خدا آزاد دی او آخرت غا او بارا را شراغون کړی شي ته منانداله ال اناري اورتا فهم يو زاول نذيبا ادرول شي پینتزام يو زاون دي ته وي چې را رواني ناګلون به سر ولې ودرول شي نا تر دې چې هغه اخري وټر اوراسي را یو شي ټول برا جمع شي او یاداس روانه کړي په او ترتیب باندې چې خبر برابر په سر سره رواني غنښت تا غدا ته ورسي برابر به ورسي یو ځو دي په را په زيده یو په بل خوا 3 ورځې زګا هنګامې فرا تفریبني برابر برازي حتا اذا ما جاءوها تر دې pore چې کلي دی راشي داګه اخر تا داګه جاي تا شهدا علیهم غواہی بو قدیمه سموهم غوونه دي کې دي وجلودهم او سرمن دي دي څوک هغه اندامونه دي خصوصي سرمن به گواہی وکي به ماکانو يا مالون په سبب دا عمل فاعل صادقاو ادي ورته وجدادونکړي وقالو له ای جلودهم او بوای دي خل سرمنوتا لمشهدتم علينا تاسو له گواہی وکړ په مون باندې ا د اول هم مون باندې قالوا ابو ايغي ان تقن الله الذي ان تق كل گویا کړي مونږه اغه الله گویا کړي مونږه الله باکو اګه ځکه گویا کړي هر یو شي څویا دي كل شي هر یو شي گویا کړي نه چې کوم گویا دي خبره کول شي نعتق دي نو اغه هر یو ته دي الله ی او خاندل اوخاندل نو صحابتو چتا سو اوری چ ماول اوخاندل هل تدرو نا مما اضح اضحو زولی خاندم ناغي و تا تبعلم الله تعالی دی نووی رسولمو اذا صدوجي خاندم مما مخاطبه العذ ربو دا خبر دا بندنه خپل رب تا چری با قیامت کی وی یا رب من ظل ل ظلم نه بچ نهمه منله او تخما زلله بچ کي تغما بچ کوي د ظلم نه نهدي به بیاین کار کوي چې زخه غ نو مننم د بل جاگوي کارسووکې د الله رب العزت ذب اف وتوي شي قفا به نفسك الومه عليكشه ده وبل کرامل کااتبي بلذال بتاوان لن گواہی کوي او غملایک غریبم گواہی کوي حاضر نو حکم بو کې انداملو ته انتقي چې خبره کوي نا غب شورو شي او دي چې کوم اعمال کړی نا غبطول وتا بیان کوي چې دایکړو دایکړو نبیاته الله رب العزت ادا ديو کې خبره به دغه وخت کې بل په کومه معلم ور والي دی وخت لا خبره نشي کوله نذيب شورو کی آغاز کلام دامن ہوتا سبوت ہوئی بعد ان كنا وسحقا فعل كنا كنتنا ضل خلاق سے اور رخشہ چتا من کو دنیا کے تاودہ پار من در كل شيء گویا کل یمن آغاز چار گویاس اگ گویا او تا که دا ورکل دا خبر وو هغه خلق کووم اول مره او غ پیداک لري تاسو اول ذل ویله تورجوون او غ تبوا ط شيء یاو کلام د الله حقیقتا یا دا هغه اندامو کلام نه چدا ورته موي چمونږ ګویا چرته دا ستداو میلو چپه دا کلی اول ذل بیا وو ط اسکی تاسو ما وما کوونتو او نه تاسو تستترو نه پردام کوله ايشهد علی کوم د دینه چې ګواهی موږي په تاسو باندې سم او ولا اضلوا لكم او نستغفر تاسو ولا جللكم او نرم نستاسو تاسو ور دینه پردانه کوله کنه دا خير استاد لوشي دی په موږ ملي غنه صدا غواې کی نو د نور مخلوق نو ګنا پټاو اجدان نامون رب الله غواې او غواې ان کولې در باندې د دینه تاسو پردانه کوله نو چرته پردانه کول هر ګنا کو دان دمون ندی به درماينه قيامت کې گواهي کوي ها ولكن ان ظننتم ته جنا سو خیال کړو ان الله نه يعلم شيخنا الانه پوي كثير مما تعملون قليل ما تعملون جتا سو کول تاسو دا خیالو چې دا کارونه به الله تلېمالو الا يعذ بالله نن دغه هغه حقیقت کارشه دا فرصت نه اغان سره ریکارڈ کې له ولي کې نو تاسو دا د دا وړو د جهلونه نه پوي دباند هر عمل هر حرکت او سکون هغه الله ته معلوم دي ولذلك ظننکم اللذین ظننتم او دا غمان وساسو هغه ذکرونه په خپل رب باندې اردا کوم حالکه اكله تبا یک دی غمان وله فاسبختم من الخاسرین بس اوګر زه ریه تاسو نا وانیانو نه د دین له ریه تاسو باندې په او حجت ته قائم شي او جهنم روان شي پاسکه جره دې صادري کوي الا رمتو اللهم رسول زيد دې دې ټکان را دي ويه تعتب او کجر دې فريات کوي او کوشش او طلب کوي د الله رضا کولو فما هم من المعتبين نوبه دې چې مو کور کلیشتو به ويستو الله رضا کوو توبه فما من المعتبين منتو زاري من عمل نو قرار نه وک صبر کیو می ځای ور دي اکه می دی با نو کی نو می ځای ور دي دورا کو صبر باندې می وها سی لیګي نو دی وی صبر وکي با صبر وکي واخیر دا چېرې بكي ويو علت ولهم پیدانشتق وقیطنا لهم قرانا دایمه স্বভাব دې سورات کې د خلقو اګه دا وا دلیل یې نه زو په کو آدا به وچنکان مولا غ خپل بزرګان په خووب کې او آدا راتوي چې غوړ خیال کاوه تا خیال کاوه چې غره دي خبره نه وانه کنه یو غره دي زمري دربان دي ورزوم بلدا چې اگر ډیرو مریدانو آتا بيدار ته خپل مشران په خووب کې راتلو نو دا خبره به وتا کوله چې غره پیغمبر خبره ونه مګ یا نه په لالي حق برث ملګرتیاونه کوي قبل کار را کا دیکھ استعذت دیکھ لے خیر دے دا خبره به اوکڑے لذیبا بیاثار لا زور جوکڑے او شور چې مونږ به گا خوبلې دلې ا مونته بزرګ راغلو نو قران دا غېدل دا وضاحت کی چکمز برجیا دي اتا په جندل دي وقیاضنا لهم قرانا او مرګ لري مونږ حدیثرا ملګری شیطانانو نا قیاضنا لقولي الادم کړي مونږ دې سره قرانا عمل غري فزينوا لهم نخي استقريبا ما بين ايديهم مناق الفام اغص جمح كل دي دي دين يرستر دين اخرادت ير كل دنيا وتقوا كلنا وحق عليهم القول اصاب الشويه بديوان يقول العذاب في يوم من طاع امته قد خلت من قبلهم ذيرشوي دي مخد دين او طول من الجن والانس لا بيريانوا ده انسان انا انهم كانوا خاسرين دي توانيان نزان فبط ابوك بابا کتوے چې زه نه دي حاضر نه آوړم نه اوداګاشان د مات ازبر غرضه په خوکه نو قران وي شیطان بچکه کستا یاد نه ځانې کوم دی راته اورنګل خوونه ورته نن اگر جستا باقیده باندې حمله کوي اته خیال کوا د سره غره ملګرتیاونه کې انهم كانوا خاصرین یقین دی تاوان یانو کله چې تاسو له شوره وکړه نه را پاتې چې ما موره ده او قران تا کوه مقدې اعتراضات شروع سو دې زاین وروسته دو دویمات باق او بګې کې زجر د معرض د قران ته چې د قران نمخلی وقال الذين كبروا واي كافر لا تسمعوا او کوه مقدې ما وره دې حاصل قران دې قران تا قران ته لا تسمعوا ما وره فرد اور کې خلق او आवाज چا دمرا پوری کلو چا دفل طرح دنیای باش شاہانو او با آجرانو راولو کسی بے خلق تکولی چا خیر ری داوار خو داکی تا وق مک ده لا تسمعوی او قرآن ویلو چا وقی ری قرآن لستیشی وقی ده خاموش کنه نورکارون وطام پریزه سنگ چا اعلان کی گه وق وطاک ده نمارگو ضرور اعلان نو داگشان چا قرآن ویرشی داگه نا در ضرر اعلان دے نو دے تا وکی دے خواب عرسم رچی تاگو مفصل اعلان دے گنا نا وک تک دے والقوفی او یا شور جوڑ کے پا دے که شور جوڑ کے اوکا پے خوش خلق قرآن وو ندے خواب شور جوڑ کے پا دے که لعلکم تغلبون لید بارا کامیاب شای کامیابی دے تاوی چا بس داس آنے کتاب تا او بیان بس کی روان شی دوستاسو پدې کې کامیابې دي له شور جوړ کې ویل غوفي ها رايبونه په ولاځوي اعتراضات ته وک ها چې ته تاسو چیردا هو ډېر غرانه چې ویم قران اديته کافیه جوړکلا کافیه دې جوړکلا ها شرجامي دې جوړکلا جو کې اعتراض چليه جوابو کې وکلا دا به غي کې او دا زان دا پوئی دا پارونا نیو مانا دا والغوفی دادا چا عیب تو لگوئے اترانس پی اوکے اشور جوڑ کے علکم تقلیبون دا پارا غالب شاید دا باطل پرس غلبتو لمرسی شور زگ پاسترینوی دا کٹوئے زگ دے شور زگ یاو غرلی کیا جو سات پور کم کنگو سات بیاتو نہیں خدا حق آواز با دا ماشو و مچانو پا بمپناہت باندے غلی کی اونا غلو کېږي د هاکا ورځ چارمنه فلن ذي انل الذين كفروا فصخامهم به سکو اېګه ساو دا چې کافراني عذاب شديدن عذاب صح ولنذينهم امون بابت دا ورکو سزا ورکو دي له اسو الذي كانوا يعملون دیرنا کار دا عمل چديکاو د مؤمنانو بارکي چويلو نه احسن لره خاسته بدلره اوز موريذينو د قران باره کې چوينو الذي څه غړی رانګه ګلاونې ورکه سمسته کو چې د قران مقابله پکې راشندې أسوأ ده دې رانګه نو بدلېنداس رسول ذالک جزاء اعداء الله النار دا, دا سزا ده دا دشمنانو د الله چور النار جزاء سزا کور لهم دا بیا دار القلد دې لپاره به دې کې کور دې جزاء ان بما كانوا باياتنا يجحدون ذا جزاء فصبرد ذي شفايات ثم ما انكار كاو يجحدون وراد ان انكار اگر تو که سمخاله کراته اوه اضلل انا جمونګ ګمراه کړو من الجن و الانسان ته پیران او انسانانونه پیران ډېر ګمراه کړو په دې باط کې وله مونتبه وي دا بزرګان نه نو اغیرات نو څنګه کړو نو الامو ته تاسو دوه اوخه نجاله تحت اقدامنا لاندې قدمونو زمونږنا چې دې ور کې وګورو ته خپې دیکېدو کو او دوبنه بيوه به جهنم کې لي يكون من الاصلين تشدي دلان دي د خلکو خلکونه دنیا کې منتزان او چټچټ کومه اساس کوي امونګه تبا کوي امونګه دي تر واسطو نو موږ تا دور را تاو خدای چې دې پخپي کې دو کو دنیا کې هول پهچا به کولې اغه خدمتونه ور لګول او زه به چې موږ پیو ګرځم توونه پیو داګه یا جناتو یا انپانانو او کله کتابه کو دیوړه قران مجید بشارت وکړکی په استقامت سره چې کومه مساله د ذکر د قران نه موسته وګړي لکښه رسول اللهینو او صحابهو ته چې مساله زکر ایمانو او ورو <coughs> <coughs> قتل کړي شه اوسوځو دي شه ټکړي کړي شه ورشر دینه وانه وړيخه ان ناقلقوي رون الله رزمون الله ثم تقام ب شوغباندي تتندلو عليههم الملاائيك خنا ازليگی پديمانېمل الله دقااب او تووي முريي ولا تخصلو مغمجن کېي وابشر او زیل واخلي بالجنة الذي تمممتدوون فجنت عغ سره چې سر ده کېده هم بیا د سرواده را جننت استاو ده پارا خوشاله شهيدان دلدار <تصفح> ګور یوه د مرگ وخت او بل قیامت کې دا ملائک رازي علي حق برستل به شهره توزيره ورکیه تسلي کمو خلقو له رب الله چې خبر <تصفح> دا خبره وکړه ثم استقاموا ابياتك لشو صحابيوي نبي عليه السلام ده چې ما ددازه دا خبره او خیا چې ستانه رست زبيده بل چا نه تاسو بس یو خبر او باغک لکیم و تیوی قل آمنت باللہ ثم استقم او اجمع ایمان تاولی پا اللہ بانده اب یا پا دی بانده اک لکشا ادک لکی دو معنی و فسرین ثم استقامو لم یو شرکو باللہ شیعہ ابن جریر ہوئی بے شرک جوڑ نکو دا اللہ صراحی اس شیعہ امداغا مانا شرک او نکو اللہ صراحی نور و فسرین اموی بیاوون را دا عبادت تغیر دو مستقامه کله علماء ویلو چې استقامت د زر کرامت النغوره ده چې په دې باندې تا شوي صحابه کرام هغه ټول داسیو چېږي کې استقامت ابو بکر رضی الله عنه نور مشرکان هم ویلو چې د زمونږ الله دې په ځکه کله و سره ملایکو له رسول نه نو پکی اونک نصاریان ویلو چې کله عیسی علی السلام ته الوه یې جزا الله نو فلم يستقيمو دقشانتی یهودو وچه وزر علیه السلام ته نسبتو کو فلم يستقيمو او مومنانو چه الله وحدهو نو اگه استقيم شو پادي باند ثم استقامو کلک پا پادي نو پا دی بانده ملائکو پا دق وقتو نو کیوم رازی آدویم معنی بہتر دام رازی چو جنتو جنت کی یاد مرگ وقت اخ کی اخرت کی خویق اینی خبرت او ګورا څنګه شیطانان دنیا کې راضي او ګمرا خلکو د وسوسه او دین ته مقابله کوي درې نو داتې د دا ملائکه راضي او دی مسلمانانو ته د خیر خبرې کوي په کې او دی نیکه په څیر پاتې تیاری چایزانو شلو خیال دی نه زبرته وي پاسا زاله چې منزو کې د ملائک او الاواز ده اجبیا ورپسی وي یعلقه دا و خیر هه ابره کوبه ډربشه کتل ورشه نسخه به جماعت بخښه پروتین لکه ما دل نشه خیر د کنه دداه شیطاني आवाज ده ملائک به تاسو ته د خیر خبر راوړي دا الله تر طرف نه مقرره دي صح اورستو یا دایي تاییدونکو نهلو اولیاء اوکم مونږه دوستانی او استادو فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې او فل اخرت په اخرت کې متصرف نې وير کړئ اته سروخه په جهاد قران او ملوسن هم درسرو حدیثه پاک کی راضی <تصفح> دے محفل ته ملائک راغلی چاپی را نست <تصفح> ولادت زمون دا غي پدعاغن او کیسه وګرزي اگې دنیا کې عمره دي اخرت کې به عمره مل کوي خپل پيلي اذه سرکش شیطانانو مدافعات کوي ولکم فیها ما تستہی الغزکم استاوده پارا به جنت کې اغری چوارې زونه ما تدون او فاراغ اسی چه تاسوی غوارای بخلا بنده تشت پنیر بزو کم زرونو کم خبر راخلا نوم بدل ما تد دون چه پا جبه دی آوازو کم چه راولای وخل کار دا او میوی نون رازی بدل ما تد دون نزولم من غفور الرحیم ملمستیادا داگزات نا چه بخون کده رحم والا دی تو باو باسه چوده بخی قرحم درباندیو که ترغیب ذکر کی دعوت دیزائی کی خواه اترغیب ذکر کی تبلیغ تا و اخلاق و حسناوتا کلو چه تا بیانو کو آو مقالب راپاس دو سور جوڑ کو نتبس چلکے اصنی چه تم جذبہ کی راشی اویچ خواه زہا کا خبرکو مطبق کلمہ تا تقریب بمیانس کی راپاس دی اخلاق اختیار ہے ومن احسنوا سوغت زیات خیرطا قاولن بوینا کی من من دا دعا دعاء الالهی شرابلو کی الله عطا واعمل صالحا واعملو کی نیکو وقال انني من المسلمين اوه چهیا کینن زم مسلمانا نونا اعلان وکو دا دا سے اعمال لی چرخه خلق ډیر بهتر اثر ورغور او فسرین می چیو د حقت دا دا خیرطا اخلاق اور ضرورت ته ج اخلاق خیرطا خلق ب کارې وګورئ ااو هايبلکي خان ديبا یو څو بل څه بوې اته خپل ترتیب نه بدله تبر په خه استاو انداز کې بره او متانت او استقامت پرولاله او بیان وکي اوندکه خبره وکي ها لا اله الا الله نو تبر اگې سړی لصف جواب نه ورکې خچ خلک ته اتنه پرد سوغلي ولا داستو الحسنۃ ولا السیئه ندی برابر نیکی او بدی دې کډېر لوي फरक نه اده ذالذي احسن لو دفقا هغه طریقې سره چې هغه راخستل مل فيذ الذي پسنا صاحب هغه سره بينه غو بينه عجاوتون چستا او الهميه اسکي دشمني کانه ولي حميم گویا <تصح> کېده دوست دې ډېر نږدې او قريب ته چي بیان وکي اپ خو ګول بیان کې نچیا تنپاسی اتا ته وی الګت رقم ده راغله باجړو سره رقم ده ګلغور نه پويګه ته ته دا مسلې ز channels زګړي ها باڅکړه خبره اتا زمونږه مليان نه پويګې ته ته روړځو خو توئلا راګلېم ځان پوا کوم آ بیان وورنو د جگړ له هماست نه دي ما هم خبر وکړه ته هم خیر دی وایو جگړ له همانه ده سره دهګو دا غي خبره جواب وکي بلتي هي احسن چا که زل وکي غلش چا شور جوړ وکي تب خاموش او کي او تن داوي ته تا صوت لا ګوره نو تبو خاندي ګور نه غيبه حیران شي روبه پرهچي بسره پروا نه نشتا بهر حال تا خيسته طریقه اخيره دعوت چا غور سره سم مناسبي نو تب خيسته طريقه دښمن خو ايده کې له جستاب کله کله 200 جوړ شيخه رب اخله کلمته له امک دا سي دوت جو دا رور بدل الله در کې جستا د مور باندې پیدا چتا مسلو کله نو چې دښمنو کله بل بپاس جو لکه آرام کې نه معلومه دي خبره اوره چې او تبوسته وک مخ چې خدای په پټه وک ول تلوار کوي اوغه به وې چې ها کچا کو کنه بره خبره له ایا ته د عام ده مطلب څه شو ممکن ده دا خبره چستا غ دشمن سره استا ګوروی ده شي اوستا ما داتې شي استا بارا کې ډېر خلک شنو ورو خلک نو دا ممکن ده چې دا ژوند شي ها یو هو د دې سره حال شو دا غ دشمن ده چې د دشمن پوسول خو بوېږي او خيار ده نو دې او ترې بل نو استاغه ځکه کوي چې دا هغه صفات داري چې لکه دمار لړم په شانتي هغه کناکار خویدې چې داغه دوستی همداره ده تعالی وړ ټاکداره کوي نه هغه غوړنه بدلېږي خاطر الله رستم ذکر کوي لکه هغه کې هغه پاخه عالمان ابو جهل دې دغه چوو نور ډیر مسلمانان داسیو چې نبی له سلام دعوه سره بل تر رستم د صحابه پدوار کیه دا, دا, دا, دا, دا غیله رستم مشرکان راځه مشو دي په یوبخت کې فلافه چې سوق دي خلکو سره ادیهو منتکار دیر کران کده مشوره وړه خطرناکه شوروات او یو صحابیر او دریږ ورته یا غالیمن رستم ز صحابانو یا صحابری وصنابله خاریسه او دریږ پاس باندې او خلکو ته تقریر شوروک پاس باندې نه مرګی اپا بارو لاله او بیان او توکو خبره او توکلا دی ولسه په ورونه خبره کولی به وتن پکی خلقولا مساودره د غشي و ته مها مکلغه تاې بے پروا اړو دی وینځي کېنی وتاې ځان لا دوکمو ورکوي تاسو کومه باندې گزار کوي نو داږي گزار نمک کې بختل ځان کشماره ته سو پتا سکه <خلق> پرې وته او خبر اوره او مجال لکهږي زينه خو زيدلي هغه ته بلاتکرو بیا یو بل څون چې چلیا هو تا دیندارو نه راو موې تبو گزارو کې بلوي ایسه شو نګور په هغه کې باز کسانو چراغ له هغه پر سر امنډه کله مليږي شو سره دا کی حق بارسته سره وما یو لا قاها الا الذين صبروا درس دي صفاته مگر اوس او صبر نه کوي اسان نه نه غوړې خا تا به ان شو کړې چې ابا سویلې به اجازه به راغلې صبر بکول غاړي صبر وما یو لا قاها الا ذو حزن عظيم درس مگر خوندان د برخلوي ان شاء الله ولا د رلوي برخه دین او د علم او د فهم وايما یان زګا نکمینه شیطان نزغون یو دا دشمن نه د دکتار څومره کتو سره دوستي کې نومب د تعالی تک درکی دا آستین کا سامپ دی دا ولستونی مار دی ددن بڑے خیال ساتي کا کجره تا دا د شیطان نزغون سوا سوا فائتونګا ګرمي دی اوساکېله فاستعاذ بالله ربنا اغل الله سرا د یو ان شاء الله پنا را انه هو السميع العليم یقینا الله اور اذن کی ابو والے بیان نکاو او شیطان طالم سی کو تا صبر او کہ نو پوجه ما حال خلق دے زور شور نکي یو بل داز ګوري خلا شور زگ نه دی جوړ نو تبار بس دلائل توحید شورو کے خچ بیان کده نور مصر پیداش ومن آیاته الليل والنهار اده قدرتو نزال لانا شفا و روز دی شمس و القمر نور وز پگمه دی اتا نظر پا دی بانده ساته چو وز با انقلاب را دی داشت پا پر وز بدلی گی چو بیان دیو کو نو دا ماحول وز بدلی گی رو رو بدا شفا وز پر وز او شمس و قمرو نو وز برا سر نور وز پگمه ملگری کی گی دا با یقینی چو خلق با ما سر ملگر تیا کیو بکلکا با بیان کیخا سجده مکوه نورتا ولا لقمر اونس پگمیتا رج زکر کی پا سجود دغیر اللہ سرع واسجدو لِللہی اسجدهو کیا اللہ تا الَّذی پیدا کلی دا تولو ان کنتم ایاہو تعبدون کچری اتاسو چخاص داغ اعبادت کوئی فینست اکبرو کچری دید لویوک لا تکبروکو فاللذی نایند ربک وزا خلقو چستاد لبسر دی ملائکو جو صبحون له باللیل والننار پاکی با یعنی اغلر دشپیو دروازی و هم لایس امون عدی نستو لکی گی ملای قبل نستو لکی گی شپا و رز لگیادی اولا اللہ عبادت کی و او دا قدرتون اولا اللہ دا خبر دا چوینی تاو دازمگا خاشعاتا عجزات وچا شوی عجزانی پایمال شوی او قبی بکی خود شوی فیدا انزلنه علیه المه اهتزت ورابت پس کلاش رو رمون پا دیبانده و با نداو خوزی اهتزت تازه شه ورابت هراو پرسیگی کلک ازمک بای دا کور د گولی نکلک زی بولی اچه سر وق و رشال شنو پاگی کم و اخو گور رو خیجی جباران نپیوششی ادغشان یولارو کدی رشال شنو نگور دو ازمک که دا طاقت پیدا کی که یو ماحول در شرک او دا کوپر پدې خبره باندې دا چې پېمال <تصال> شي چې بالکل خلکو کې انقلاب نراځي او چې دا قران باران دی شي چې هغه اسما کې کوم څه نه صح حرکت راشو او په دې او که څنګه پیدا شي چې موږ هغه وخت یې کړل موږ د ولا ځان نو کو کړي به ما صالح باندې علاو شکر دې چې پوس هغه مشران قران استلې دمرا کوم خراب کو انن الذی احیاها یقیناً هغه ذات چې ژوندۍ کړي لازم کړه لمحي الموتہ هغه که ژوندۍ کې بمړی اته مات کې بمړی ژوندۍ کړي اعظم شان شرک باندې مړی هغه الله ژوندۍ په توحید سره انه علا کل شین قدیر یقیناً الله بارش باندې قادر ده هغه ته سګرانه کو نه زجر ذکر منکر د کتاب لره چې داز یو کې داز جاری عالم کې انقلاب راځي او هغه باندې اګه عرب یو شو محبت پیدا شو غن پر شکر شو چې په اړې باندې د دنیا شعراء خپل واڅکړو نتره دی کتاب انکار کړي یا دې قران ته شويره په شربه چا اسلاکي کړي څو مر شواره او عربو کی داغه داسې کتاب دی ان الذين يقننا خلقو يلحدون بی آیاتنا چې کجروی کې دمو پاتونو کې قران کې دلالو کې لا يقول علینا نپټي کې پمباندې او سزا بوله ورکوه افا یو قا فین نارې آیا پس هغه سکه چې رسول بشي پور کې خیر هغه غواړه دي اما ي دې امنه يوم القيامه يا هغه سکه چې په امن باندې پر ورځه قیامت قبو قوشه له په امن کې بي نو كم یو غواړه دي عملو ما شي اتم تخويف عمل کوي هغه چې تاسو ښه خير تاسو کو له خپل خبر نه ناولې اغانهم کله انه بما تعملون بصير يقينا الا تاسابا ملبان دي دون كيري اغويني كره طول اعمالنا بندا غير لكل امالوم دي نده تبع بي اخي جدا و استافو بكل بان يقيم راتو للمسلمين و عديوبل سر بريخذن ترسوجه لكل ني كدن صرف د خبره كافي و لكل د طراتي دي غوري اس دغدي اي اعمال ما شئتم الله تاسو عمل النبيني قوية صنع خيخة دي كتا خويف و يارد إن الذين يقنن أخلقوا كفروا كفر قلد بذكر و قرآن لما جاءهم كلا شراغ ديتا نديل با اللحن سزاورك آه دي بغورك ورزولشي دقشان دي كافر دي آه دي با كي دي و إنه لكتاب عزيز هو يقنن دا خامخا كتاب دي عزتمن زورور عزيز معزز كتاب دي او دغه کتاب دې چې د دې د حفاظت الله رب العزت کړی دی دا عزیز کلام معنا پرتا نه چې ځه سی اوسین دې لا خپل نشرات بد دیو کی لا یاتې الباطلو دې معنا نشرات تا باطل شیطان تحریب تبديل من بين يديه نما مخنا ولا من قلبه انا رصنا كلا راز الشينو بلا رود برننو کوس دې کاغه دور کې کوس غورستا دواره کې نه دی قران کې څو تحریف نشي کوله هیڅ کې څو تحریف یا حرف نشي بدلون یا زرت نشي خاتمه ولې تنزل من حکیمن حمید حکم نامه لا د هغه ذات نه چې حکمت او ولي استایل شمیره نه د حکمتونو ډک کتابه تاسو راولې ته تعریفه حمدونو کې داغو شکر ادا کیږي چلوي نه امته دربان دیو ته تسلج ورکه نبی عليه الصلاه والسلام چاګورا قران خو له چې باتل هوته نشراتله او دا په پتا باندې اعتراض کوي په دې قران باندې او شوابه پیدا <تصفح> کوي نګورې یا ساده دیو شوابه کوي هوره ځل کاته پورته نکې ها ما يو قالو لکا لشي وې الا ما قد قيل للرسل من قبلك مگرغا چې ویل شو پیغمبرانو تمکه ستانه کتا پورې ستځه کوي هغه پرمشهو کتا باندې اعتراض کوي هغه باندې کدا زرا دسمه نکلي بدره دیوي داسو ان ربګل درو مغپرا یقینا لرته خوند به کنه وذو عذاب اليم او خوند عذاب دردناک دي ستا ملګرو ته مغفرت وکي او مؤمنانو او اګه شانت ته ستا مقابل دي مخالف ما ان دي نه ليله بسا وركي سخت سزا دي ده ذکر شو دریم اخره پوره ذکر کي پاله کې دوه شو هي دره ما شدها ده قرآن ده زاننا جوڑ کنه ده مونگه زکر نمانو زاننا ده جوڑ کنه ده او صلوره ما شدها ده زکر که پا یوزه غلینا نازه ده ده ده چه تلگ لگ راولی ده پا یوزه نشراط لی ده شدها ده شدها نجواب ده وَلَاو جَعَلْنَاو کَچَرِ گَرْزُوا لِي مونگه ده قرآن قرآنًا عجمیًا کَو گَرْزُوا مونگ ده قرآن چپوپرا جباکی سرسری جباکی سر اعجامی اوکو عربی داخلی را تصریح و خمیق جباک کپا عجامی جباکی مودا قرآن گردو لیوی لقالو نبی آبا دیخام لولا فصلت آیاتو چواله واضح ندی آیاتو نددی قرآن ایاتو نو واضح ندی نو نپو یگو پی چه سری داغو صرف عربی دا چو واضح ندکارا بل جباکی چطر دور وضاحت شتا او داسو بیموی او عجمی یونو عربی جو چو گو را قرآن عجمی دی پیغمبر عربی دا خو عجمی دی دا قرآن او پیغمبر عربی دی نو خدا پا بیا سئی و نو شنن قرآن پا عربی جبا کی دی نو دیده اتراس که چو گو را دیم عربی دی قرآن ام عربی دی نو یمون دلی که شکو تدا دیده زنن جوڑی نو مالا نی خودی ਕੁਰਾਨਾ ਜਮੇ ਜਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਬੀਆ ਬਤਾ ਸੋ ਸਵੇ ਧਿਆਦਾ ਵੀ ਚਟਾ ਹੋ ਜ਼ੰਦ ਹਜਰ ਦੇ ਪਾ ਜੰਦ ਸ਼ਹਜਰ ਕੀ ਨਗੋ ਰੋਦ ਇਲਾ ਖਬਰ ਹੋ ਰਦੀ ਕਨ ਨਬੀਆ ਬੇ ਦਸੇ ਵੇ ਨੋ ਬਿਆਬੇ ਤਰਾਜ਼ شنوره خبر پرې ده د قران دی حقانيته دا دا دی اثر دی پیدې ته هوګورې او ورته د دپارا دایې کسانو عام نو شیما نه پیرا وره او شفاده هدایت ته او هدایت ته رحلمای ورته کوي او شفاده علاج دی داسې مرزونو علاج کوي چاګل تران واپس کړي ها چاګلې بنور د قران داسې مرزونو علاج دی هو دان هدایت ته دیه تر ته هوګورې دا زه په دې ته لید راستو چا چې ایمان راوړي نه لري په خوګو باندې پوه دي ا ج چې نه ایمان نراشداری حالت او ګور والله او کلاقه لا يؤمنون به لا يؤمنون شي مان نورې په قرآن في آذانهم وقرن فقولوا دغيك کنواله وهو عليهم عمى او دا په دې باندې ړوندې دسمانه او دا په خلق له استرګي بینه کړې او وګوره دې سره څه چلو کو نو غره فستینه راګې او مثال ذکر کړو چې دې موخه کې ریکبل دی چې یو ډاکټر ځاله چشمه جوړه غډې رته امتي نو زرګونو پکه مات او ته چاله کده سره وره ډېر نظر صفا کیږي ښه ستکیږي کنه نا ناغوې ځا حدا نو راګې ورته نو لګې نو ناپریم کوګلا کوک او شیشې دراوېسته الګی رستورګو کې ورنه نباست داس په نهو دسترګي په ځان له خوښ له وې باوله وينه دروانه شي نوباله له ډاکټر ته وي چې خوارشدامات تا چلوکو هه دې کې زمانه زار خوشو چې هغه ته و ګور نه و ته وي چې دا تاسو تا ته ما دا ویلو چې ته قران سوره سره دا چلوکا الله چا اله دراله غلي خصوص اصول را لېګيږي کنه ヨタ د یاد ویلو تو قران سره دای نه اگر ادا چې ضرب د معاشره کې څوک کړه چې دا په یوګیتاب کې ونه وو هو علیہم آمنا دا لري قران دکړه دا د وای خرج به ځای به استعمال کړه نو دا وره بیا د خرابۍ د دې خبرې کې معنی کې دعما چې دا په دې معنی پوه شي دا دې پټه او بل معنی کې به تر تنویر المقباس کې وهو علیہم معنا او دا قران به با بدی باندې حجت وي قیامت کې به در او علماوي رسول الله نومره عليه الصلاه والسلام وجهله لنا حجته لنا واجعله حجته لنا لا الله دا قران زمون د پاره حجت ګرځي په موږ باندې نه مګر دې زمون باندې خبرو کې چې دي نه نو دا په دیوانه حجتی اوه و علی ما دنیا کې نابینا یې اختیار کول راغینا اولایکه ینادونه دا غو خلق دی आवाज مو کوي شې د دینه आवाज کولی شې دا مم مکانم باوی دا زې بیارته نه دا زې د قران را په او اثر په نکي نکي اوسړت چې ډېر بیارته نه आवाज کې خبر دی نو ته کې لګیای ولې زړه غړي نو دلیل نو تاواز کی گئی سالورم شو بحا پیعوزل ولینا نازلی دو جواب ولقداتینا موسا الكتاب فختلفا فيه او یقنن ورکلو موسا علی اسلام دلو کتابو نو اختلافو کلشو پا غی کی اگل هم پیعوزه ورکنو من لیو اگلی که خمقل پو اختلاف کلو لکو پیعوزه را شبیعو بکنو اختلاف کوئی ولا ولا کلمتون سبقت مرد بک رسول پیدا کیدو شیرا عذاب پیول تشرن می پیسہ نہ مخک شوی دراستانه لقديا بینهم و پیسہ بشو واجب مستدیکه عذاب استاد رب مخک پیسہ شوی ته دی له او اغه پیسہ ته جهنم بده کوم او یاده چې مخک نه داوه چې مهلت ول ور کوم لقديا بینهم کدا نه ویني په خواو پیسہ شیو دیمه څو پیسہ شیو خو عذاب سره بينما هم لبی شک مینهم مریبه او اکلن لی خانه په شکری د تا ش د خ دو ن دی پا باغ ک خخت لیاي. ا ذا پرا نه بیا بهش ختم میخه من سوال حنج ج عملو ک کو خلي نفسي ه د خپل زان د پار خیر ل د ش ن جوړي سوچ ان بهدار کا ایمان رونو عمل صال ستاالپانه پیداه ومن ا عليه اچا چې بجو و کو ل بوج و پبان دی وما ربك بغ العمل او نو دی ربستا ظلم کونکی وقبلو بندگانو آقو تر اسلاح کتاب را لگل دی ظلم نکوی ولی دید آقی قدرو نکو او دات دا سلوکی ورسروک کتیزان لی اخیر اب تباکو دو دو قسم خلقی ذکرو کو عمل صالحوالا او بدوالا نو دی نتیجه خو کل دنیا کې امخکاری خو او اصل زید آقی کم دی آخیرتو نو دیو جی د آخیرت بارا که ذکر کی خواه الیه ورد و علم و ساعة خاص اللہ تاوہ پسکولشی علم دا قیامت بل جاتا نا بل صلت پین اپوئیگی کارسوک دیو بلنا تپوس کئی تردی چا انبیاءو تپوس کرو دی جبریل نه یا تی جبریل سلام کرو نجواب امدک کری مال مسئول عنها بی علم من السائل چان چی تپوسو شو نجو تپوس کنکن پی آغاز یاد نرے خبر این دوال لې خبر کچان تپوسو کو جوار پیدا گئی چا ته راځي قیامت الله <سؤال> وما ما تحملو من ثمره او ما من ثمراتن او نوروزي د اسکه سميوي من حكمه نه دا غي خپل کسولونه کده فجر مي وروزي دا غي پسته کي کسولونه نور دنيا کې سمره ميوي دي دا غي نه اوه ورتوي پټه دي غور او کوله وي دا مي وروزي او ما او نقل حمل من انثاء اس يومدا ولا تضعو